Jävligt bra det. Ta kaffe nu. Ja, just det. Ja. Innan det kallnar. Åh, oh, men varför har du lämnat här vad då? Nej, ja, det är misstag. Mm. Välkommen till Bersund. Jag heter Anton Alpensson. Ja, och jag heter Thomas äh, ja. medelheim -Lin. Vet du jag tänkte på bara nu? För Nej. jag bryter på en gång. Ja. Äh, intro där. Aha. Du, du, du, du, du, Och så är det. Let's see. Fuck. Äh, <laughs> den här ja. robotsynten. Men vad är det han säger det? Jag vet inte riktigt. Jag bara tryckte på några random-knappar. Det är ju Behind Blue Eyes-ljudet där. Limp äh, Ja, de det är ju en, en speak spel äh, från första början. Så heter jag Mm. Mm. Ja, det tycker jag är lite kul. Jag skrattar lite varje gång jag hör det. Jag tror Ooh. att han säger Ocean, men det låter som Bullshit. Ja, jag tycker han säger Fuck. Fuck ja, Bullshit. Sen kommer Bullshit. Ja. <laughs> ja, men det är ju det vi gör i den här podden. Vi pratar Bullshit <laughs> ja. och så gör vi musik lite då och då. Jag tror du att du skräckte popcorn också. Sen hörde jag, ja men jag håller på med en podcast. <laughs> Jävla gjort <idiot> man är. <laughs> ja. ja, men Anton... Eh, – Välkommen till vår nya studio. – Men tack, vad fint du har gjort. – Ja, jag har mm. försökt. Vi är... har satt upp lite nya mixtativ och grejer här. – Ja, men och... sådana här skydd som vi hade sist, som inte använde när Andreas här. – Nej. – Använder vi faktiskt nu. – Nu använder vi nästan allt ja. vi har. – Du har gjort ett hästjobb här. Eh, ja. Jätteskönt att bara komma och sätta sig faktiskt. – Jag har också liksom programmerat in alla våra ljud. – Så att om du säger någonting snuskigt som jag blir pryd och lite... Mm, ja, men jag, du, du, du, du, du, fuck. Ja, precis, att du säger fuck. Då kan jag göra så här. <skratt> Jurje, ja. vad fan? Ah, han får vara med på turn. Ja, det får han. Den lilla legenden. Mm. Vad har du gjort i veckan? Jag kom precis hem från Stockholm, faktiskt. Mm -hmm. Jag har varit på Gröna Lund och sett Queens of the Stone Age. Åh. Oh. Mm. Ja, det var så bra. Det var Do så himla bra, yeah. ja. Jag är nästan lite av en sjuk. Ja, Fruktanslärt. Sen har jag spelat fotboll också. Fotboll? Ja, koll, jag har ett sommarben. Titta här. Nej, men vad fint. Ja, det är helt blodigt och <laughs> sargigt. Men så går det ju när man spelar fotboll. Ja, men, men skiter du där nu? Jag vill veta mer om Queens of the Stone Age. <laughs> ja. Queens of the Stone Age. What to tell? Ja, men den är... Josh Homie. Ja, som jag pratade om förut. Vampyren. Ja, han ser en lite kom. ut som en vampyr. Ja, eh, missförstådd eller missförstådd fel fel han, han är jävligt cool liksom hur är han på scen, jag har inte sett dem live som alltså. en full Elvis som en full Elvis ja. är han ja han är lite, han är jävligt cool så alltså. lång än vilken är bästa låten med Queens of the Stone oh, Age det finns så många alltså uh, men, de har för övrigt ett jävligt krångligt bandnamn, till och med krångligt att förkorta kvats uh -huh. quatsa exakt Bästa låt jättesvårt. det är så många alltså. Det går fan att bestämma. Jag säger den här hitlåten då No One Knows. Till ja, den, den, som den är det störst är liksom. enkelt, alltså. Ja, men jag säger det för våra lyssnare skull som kanske inte vet. Ja. We eh. got some pills to swallow. Gillar den smooth Sailing från deras förra platta de gjorde. Ursäkta mig för att jag sjunger i falsett. Nej, men det gör ingenting. Nej, de, de, de, de är jätte det är jätte de mina favoritband så ja. Nu tog jag tillfället Jag gick själv och såg dem faktiskt ja så ja, jätte, Det var trevligt det ja Nej och, men det var väl inte bara du i publiken Nej det var jättebra i publiken <laughs> men, <laughs> Jag fick bevittna ett krampanfall Oj, det var inte, inte på scen utan... Nej, i ölbaren Aha. Eller var det ett krampanfall Fick han för mycket eller för lite öl Ja, eller vatten ja. Fast för lite då Just det du då, Thomas? Jag har också varit på konsert. Ja, jag men du varit... såg inte Queens of the Standard. Nej, du jag såg... åkte ner till Göteborg, mm. det var förra veckan. Och då åkte vi och såg Foo Fighters. Just det. Eh, toppade du inte, alltså det var inte bättre än sist jag såg dem. För då såg jag ju när han bröt benet. Han bröt, han bröt inga <laughs> ben den här gången? <laughs> Nej, han gjorde inte Nä det. Nej men gud, vad tråkigt. Eh, det är det bästa spelningen någonsin har sett. Det här var väl kanske någon topp 10 där. Men riktigt bra ändå. Hur många gånger har du sett dem nu då? Det var det som är så sjukt. Jag hade glömt att jag har sett dem tidigare. Nej, jag har ju varit på konsert och du var där. <laughs> i Stockholm tror jag. Ja, Nej, men den här upplevelsen när han liksom bröt benet. Det gjorde att jag bara sudda ut alla andra gånger jag sett dem. Jag har sett dem fyra gånger. Fyra gånger alltså? Ja, ja. Men nu minns jag det också. De börjar komma tillbaka, de här andra. Bästa gången var när han bröt benet. Ja, det var det. Ja, just det. Nu lurades han också. Han sprang upp på scen först, liksom första numret. Ja. Kommer du ut, Dave Grohl, sångaren, springer omkring, är övertänd och laddad liksom, Och så ramlar han av scenen i år också. <laughs> Och så, jag har hört rykten. Ja. Det ja. Och så tar han sig för ryggen. Och vi blir liksom, nej, vad i helvete? Det måste vara ett skämt. Ja, det var det. Det var inte ens hand, det var bara en lookalike Vad kul att ja. de gjorde en custom just för Sverige-Senland? Liksom. Ja, han hade en, en stuntman. Så han hade ingen tron nu heller. Eller hade han väl inte då? Men han fortsatte ju ner, vad jag vet, i fjol. Och hade en egen tron byggd åt sig. Ja. Som har satt och spelade Vilken jävla rockstjärna det är. Ja, det är väldigt fjol, alltså. inspirerande. The show must go, on, go on. <laughs> gång, gång, gång. The show must grow on. Jaha. Det har blivit ett nytt ord nästan. Och break a leg fick ett nytt <laughs> ja. In, ja. The in the bird. Medan Justin Bieber har lite snor i näsan och ställer in en konsert i konserien. Norrie, hur var det? Då... Fågel skett på honom. Ja, ha ställer ja, han ja, in. Exakt. Djävulenöskare. <laughs> Nej, men vad kul. Jag skulle fan, jag, jag kommer ju se dem igen. Det känns som att de kommer, då kommer ju vara som Rolling Stones. De kommer ju köra på tills de går i graven. Ja, det tror jag. Fofa Fighters. Hörru, nu tänker jag prova min lilla synt här. Jag har liksom, jag har kopplat så att jag kan trycka igång bumpar. Mm. Och grisar. Vi, vi tar en bump. Ta en bump. Anton. Ja. Har du någon skämskuddelåt med dig? Nej. Nej. De är slut. jag jag vet de är svåra. Vad ska och... vi göra? Eh, alltså jag har grävt i mitt eh, arkiv. Ja. Jag har hittat någonting. Ja, men ja. är det skämt då? Jag tycker du bara, ah, det är skämmigt, jätteskämmt och så slänger du upp en Bob Dylan låt. Oh, lyssna här, här i slutet här. Och gud vad jag spelar fel lite ja. grann. Men sen andra kommer. Jaha, ni kan ni kan. Så låter mina låtar. Ja, Nej, men jag har inte gjort någon kaninlåt, men Nej. jag har gjort en jävligt konstig låt i alla fall. Ja. ja, men det är bättre än ingenting. Ja, jag tycker vi tar den. Ja. Det är när jag håller på och leker med syntar igen när jag läste musik och ljuddesign. Det här är kanske 2014 någon gång. Okej. Okay. Håller på att bekanta mig med, ja, syntar och grejer. Jaha, hur lekte du då med dem? Det minns jag inte. Jag hade helt och hållet glömt bort att jag hade gjort det här. Och jag förstår inte vad det är. Det är konstigt. Var du full när du gjorde det? Nej, det tror jag inte. Okay. Jag tror att jag var full av energi och inspiration. Härligt. Ja, men låt höra. Ja, den är instrumental va? Ja. Tyckte jag var lite tråkigt. Så jag har tagit lite random klipp ifrån Beard Soup Records, våra avsnitt. Och så har jag bara slängt in dem i den här gamla låten. Ja, men det kan ju vara trevligt. Ja, nu kommer den. Vi har startat ett skivbolag som heter Beard Soup Records. Kul, kul, Tanken är väl att vi ska rota fram den här gamla guldkornen, kanske det är säga egentligen. De här smulorna, smulorna som man aldrig tog vara på och bakade till en kaka. Det råkade bli lite så långsberusat stämning. Anton, har du något att dricka? Jajamän, jajamän, det råkade bli lite salongsberusad, Stämming. Jag var liksom lite salongsberusad när jag skrev de här ö, önskemålen. Liksom. Okej. Okay. Your body's like squash. squash. squash. squash. squash. Nu ska han få död. Mm. Åtminstone en. Mm. Your body's like squash. squash. What is mm. an overkill? Anton, har du något att dricka? Ja, ja, mig. Ja, ja, här hade jag nog mer fokus på att skaffa brudarnas ska musik. Mm. funkade den då? Fick du några tjejer på det här? Ja, men. Det fick man väl ha någonsin fått det tack vare musiken. Jag var liksom lite salongsberusad när jag skrev de här önskemålen. Liksom. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. I erlighetens namn vet jag inte vad jag ska säga. Nej. det var, det var Jag önskar jag vara full eh, när jag var, hörde det här. Var det skämskuddelåten? Det, det var något annat det där. Det var ett, en mm. sammanfattning på våra Poddar. ja en liten backspegel jag kallar den för salongsberusad stämning men får jag köra gingen ändå? jag har ju den laddad här nu nu kommer den ja ja ja nej nej var är den då jag har tappat bort gingen nu vad är fel nu nu kommer den ok hemskuddelåten låten låten hemskuddelåten. Jag har inte riktigt bekanta mig med mitt interface här. Men det är alltså en keyboard som jag trycker på. Jag tycker det är så... Det är som att ha en riktig radiostudio där. Det behöver alltså. vi typ inte klippa det avsnittet. Nej. Det är ju liksom klart on set. Ja. Ja. Ska jag säga det jag sa igen nu? Om vad då? Om låten. Nej, nej. Vi nej. kör vidare ja, som bra. ingenting hade hänt. Vad bra. Ja, men Va? Det var ju kul. Du är ju påhittig människa. Ja, jag har där... på tåg och typ sovit. Jag sov som en bajskorv i natt. Ja, Så jag satt och sovit på tåget Det har jag gjort medan du har varit produktiv Hur sover en bajskorv? Precis som det lät ja, Alldeles nyss yeah. um, Ja mm. men den här skämskuddelåten som vi spelade upp alldeles nyss Den finns ju på Soundcloud oh, yeah. Där finns alla våra grejer mm. Och eh, Jag ska ta och rätta mig själv Jag tror att jag sa lite fel sist när jag pratade om Patreons Mm. Vad har du sagt nu då? Ja, jag sa till exempel att Salle som var vår gäst förra gången Att han var vår första patron Det var han ju inte han var Vem är vår van. första patron då? Det var ju Henke Lundberg var Henke? Ja. Nu ska vi göra en liten redovisning här ja. Och då ska, vi... ska jag göra något beatbox till? Eller har du spelat in något? Vi ska se, jag trycker på en random knapp här så får vi se vad det blir Mm Alla våra patrons, ja vi har ju då skåpätare, vi har en stycken skåpätare som heter Tres. Sen har vi ett gäng skäggdämoner Jag applåderar för ja, det. Ja gör det Vi har Henkelundberg. Lundberg Henkel Lundberg Andrea Salin Lund. Emil Lindström Emil. som är skäggdämon och inte snyggshelgon som jag råkade säga Ja. V vilken är bättre då? Ja det kommer vi till alldeles snart Okej okay. uh, Skäggdemån är ju också Idiotskavank-podcast. Ja! Yeah! Hela podcasten. Hela jävla podcast. Är ja, tack. tack. Eh, och så har vi min kusin också som nu har blivit eh, skäggdemån, Josefine Salin. Gratt! Ja, Josefin Salin. Ja. Vilket, ja, vad roligt att du heter så. Ja, det, du... det rimmar och det kanske man kan göra en låt av. Josefin Salin, att jag hade en katt och Ja, ja men absolut. Det... Och så var att helgon Joni Erik Bylund. Det, det, det lät på rösten det som att det var top of the hill. Liksom. Ja. Mm. Och eh, om man vill vara med och stötta oss, då går man in på patreon.com-birdsum. Nu så ju pat, det är ja. ett teva. Ja, jag har fått också liksom feedback att man hittar inte dit. Folk vet inte hur man blir Patreon. Jag har nu aldrig varit in på Patreon själv. Men det är alltså, det stavas Patreon. Och så är det... Kan man tänkas länkas dit från en av våra sidor? Ja, i varje avsnitt så finns det länkar dit. Ja, men... Det är bara att läsa i beskrivningen till den här podden. Då hittar du länken. Ja, det är inte så jävla svårt. Nej! Men som sagt... Eh, det allra bästa om man, eh, ja, man kan ju skänka en dollar, två dollar eller fem dollar. Skänker man fem dollar, då blir man eh, snyggshelgon och då får man en egen signaturmelodi. Signaturdish. Um, och då ska vi se. Då har jag den här också någonstans. <laughs> har du den på knapp? Ja, Nej. Vad fan? <laughs> det är inte den. Låt den så här. Vad här du fick? Johan? Hey, hey. Nej. Han fick en mycket snyggare. Den låter så här. Det tror jag kan hända. Det Ja, det tror jag. Mm där. Much love in death ja. song. Det var när jag som... skruvade soffan, by the way. Som du skruvade en soffa och jag gjorde musik. Ja, det är fantastiskt vacker. Vem du... vill inte ha en sån? Nej, e ifall man vill det, då kan man gå in på patreon.com och leta reda på Beard Soup. Ja. Och, e ja, nog om det. Men varför dricker man kaffe? Det här med kaffe, överlag. Jag kan inte, jag har märkt, märkt det nu. Alltså, jag kan... Ha klara mig utan vatten i en vecka i sträck. Och så kommer någon. Jag vill du ha kaffe och salta chips. Ja, det vill jag. Fast i kroppen säger nej. Och så du ska är så, inte ha det. Det är så varmt nu också. Ja, ja men det är jättevarmt. Så då kan man ju inte bara dricka kaffe och äta chips. Nej, men jag skulle dricka. Har man alltid vill ha lite heroin? Ja! Bara för att det är sällskapligt. Och, och det blir man så torr i munnen av. <laughs> Jättetorr blir man. Ja men jag tror det är, det är en sån här sällskapsgrej Det är därför många snittar i så här 12 koppar om dagen För att de kan ju inte sluta Är heroin en sällskapsgrej? Ja men är det inte det då? det är socialt och trevligt att ta en kopp kaffe Ja men heroin Ja, ja det, det, var ju, det var ju lite på skoj där. Nu pratade vi om varandra här Ja ja Nej, det är inte så att jag sitter på jobbet och tar heroin i min kaffepaus. Det råkade jag och Henke. Har han han han råkat ta heroin? Nej, han jobbet. har inte råkat ta heroin, men vi har råkat prata om droger och sådär. Bara skämta om det liksom. Och så har det hänt att folk i vår omgivning som inte känner oss så bra liksom tittar snett på oss. Oh. Och då har jag tänkt att, oj då, oh no, kanske de inte vet ifall vi är allvarliga här. Så sånt ska man akta sig med också. Eller så var de hög, därför tittar de snett på oss. Ja, oj, har han, oh, oh. Har han heroin? Åh oh, fy fan, oh, ja, precis. De kanske trodde att ni hade, ni var ja. bärare. Ja, ja. så att nu tänker jag ta bort den där koppen där. Nu är det bra med kaffe. Oh. Ja, ja. Hör du Anton, ja? har vi fått någonting i våran dropbox då, tror jag? Jag vet att vi har det. Ja, uh, men är det ett ljud? Nej. Nej, vad är det då? It's a shirt, it's a t-shirt. Ja, jag tror att det är någon slags overall för en bebis eller någonting. Det är en one piece? Nej, Nä. heter det det? Nej, är... you're baby buddy, buddy baby, baby buddy. Kolla på bilden här. Den är inskickad av någon som kallar sig Jerry Paul, Eller uh -huh. Jerry Pell? Nej, det är inte Jerry Jerrypal Jerry Paul, heter han. Det är en gammal kompis. Eller gammal är inte. Hej Jerry. Det är en ja. kompis till mig som har skickat in den här. Ja, det är en t-shirt. Ja. Verkar det som. Det... Ja, eller och, en ett... baby t-shirt. Ja, och det är tryckt noter på den. Ja. Och jag... Jag har inte gjort någonting. Har du gjort någonting? Ja, jag har faktiskt fört uh. in de här noterna i min dator. Medan jag spelade fotboll i Stockholm och ah. skrubba knät. Ja. gjorde du det. Du eh, och jag kan ju inte läsa noter. Jag har lärt mig det en gång när jag gick i gitarrskolan, när jag gick i trean liksom. Ja. Men sen har jag glömt bort det. Men har du transkriberat den här då? scannat in den här Jag har använt... Eh, jag har liksom använt Guitar Pro, finns mm. det ett program som heter. Ja, just det då skriver man upp tablatur då ja, och så det. kan man ju se noterna då på liksom själva datorn så jag har klickat mig fram ända tills det stämmer överens <här> <Okay>. <här> och jag har härmat den här t-shirten, noterna som är tryckt på den och då låter det så här ja. jag tror att det här är rätt men det låter konstigt det gör det Den, den fortsätter så här Men vad är det för låt Det måste ju vara en låt som existerar Ja det låter ju lite som en vaggvisa du, du, du, alltså. du, du. Det låter som en punk Skatepunk-låt tycker jag Ja jag tycker det låter som Någon sån här sjön, jag in i bärden, så fint. Ja, ja omöjligt Men Vi måste lägga upp en bild på den här tror jag, Så lyssnarna får Fåklänge, se den eller jag, jag kan ju ha skrivit av fel Nej det kan jag fan inte ha gjort Jag har varit jättenoga jag tog det där vidare då. Aha. Och så tänkte jag, ja ah, det här är ju en... Det, det här är ju liksom en vaggvisa. Så då gick jag all in. Gjorde du en vaggvisa? jag har gjort en vaggvisa. <laughs> ja. Och den låter så här. Dags att sova. Som min mamma alltid sa, nu avbryter jag det här. Eh, vadå? Nej, eh, men... Eh. Ja, fortsätt. Vill jag du säger... berätta en anekdot samtidigt som jag spelar det här? Ska, ska jag göra det? Antingen, du kan välja mellan två saker. Ja, okay. Antingen får du berätta en anekdot. Mm -hmm. Eller så får du improvisera en text till den här vagrvisan. <laughs> okay. Tänk att du ska sjunga till ett litet barn som försöker sova. Jag tänker mer att jag säger några lugnande ord bara. Ja. Till mitt barn som inte finns. Ja. Än. Okej. Okay. Ja. Ska jag trycka? Ja, men tryck det. Jag. jag försöker göra mitt bästa som att jag hade ett riktigt barn. Nu du. Benjamin. Du kan inte börja så. nu du. Det <laughs> ja, var Men har du ett barn då? Vet är du vad det gör ett, eller? Heta ungen där. Heta ungen nu du. Nej, men jag kommer ju inte Benjamin hetan. Ja. Ja, han heter det nu. Okej. Okay. Ja. Men nu du är ja, ganska ja, bra. Ja, okay. okej, jag börjar på ett annat sätt då. Ja. ja, det lät ju lite dumt kanske. Nu. Ja. hej. Min son. Nu är det ju väldigt sent och du har sett allt du ska ha på tvn. Och nu är det ju så att du får inte vara uppe längre. Det är någonting som är lite fel här. Kan du prata lite mjukare? Jag, Jag tycker har... det låter som att du pratar till någon liksom försäkrings... Vad du har på ja, men... mig? Ja, men okej. Okay. Låt låter som du pratar med någon försäkring, försäkringsmäklare. Försäkrings... Okej, okay, vänta. Jag ska försöka komma in i mode. Så jag ska försöka hålla ska jag hålla i den här där, mikrofonen som ligger löst. <skratt> nu, Oj, nu. Så. Åh, vad tung han var. <skratt> nu håller alltså Hur gammal Anton... är benen min då? Det känns som att det ja, ja, ett är... Ett halvår, ett år kanske. Ja, ja, ja. Han är tillräckligt gammal för att spänna ögonen i dig och säga Palla Lola. Ja, oh, okej. Okay, ja, hemskt. Anton håller in mikrofon, låtsas att det är hans son. Och nu... Nu. Nu, Benjamin jag ska... Ja men det är bra Fortsätt oh, oh, oh. så Nu får inte du vara uppe längre Min son Du ska ju på skolan Skolan ska han väl inte på. Han ska ju på Du ska på dagis Nej men fan, om man äter då <skratt> går man inte på dagis <skratt> Nej, Nej men jag kan inte det här Nej. Fan. Men då får du hitta på sång <skratt> istället Jaha <skratt> uh -huh. Hitta på en vaggvisa Vad brukar man sjunga då det är så, slumra in I bädden din Okej okay. Såna där saker ja. ja men jag vet inte hur melodin går Ja men kör bara Ja du får freestyla melodin också <skratt> Ja Ser du fåret Uppe backen Nu ska det ta sig ner Titta och så hårig Hoppar han Hela vägen ner. Fan, vad svårt det är. Oh, lilla... lilla hästen kommer in i fåret. Nej, men gud. Det kan du inte göra. <låder> <låder> <låder> <låder> vad sa du? Lilla hästen kommer in i fåret? Ja, nej men det här går inte. jag inte bara spela den. Va? <låder> <låder> Vi, inte, vi kör den rakt av. Det känns nej, som jag bara förstör. Vi, vi kommer ju bara somna ifall vi ska köra hela den. Ja, jag jag är lägger så jävla trött jag, jag lägger ut den på våran Soundcloud och så kan man höra på hela vaggvisan där. Det är jättebra för de som är trött. Ja, man kan ladda hem den också. Det ska jag se till eh, att man kan eh, trycka på download. Ja, men vaggvisa, det är ju hela jävla spektret i genrer. Om man har Neil gjort en, har ni gjort en vaggvisa i ett band? Vi har inte gjort en vaggvisa i vår vårt band. Men jag har gjort en, en annan grej faktiskt med den här grejen. Ja, jag, tänk, jag tänker mig bara, tänk om Foo Fighters skulle gå all in och en vaggvisa i sitt nästa album. Uh, men början på The Pretender är lite som en vaggvisa. Det Där... Ja, just det. Den är så ja, lång och fin i början. Lite hårdare vaggvisa då. Ja, jag förstår tanken. Sen kommer det liksom trummor och grejer som bara ja precis och så vakte man lite torr i munnen som man kan vara <laughs> vänta, jag kom på en grej Aha. jag har fler effekter på den här får jag prova en grej, testa bara en gång till att säga någonting till Benjamin jaha nu du min son nu är det dags att sova Va? hör du Hör du? <laughs> Hör han <laughs> ingenting mer? Nej, nej, nej. då får han. Vi kan sova i alla fall. Stackars barn. Ah, det ja, det där var ju kul. det där var ju roligt. Eh, har Kom du måste att sitta med ångesten och höra min egen baggvis. <laughs> Varför går jag med på sånt här? Har du hört talas om ett program som heter Paul Stretch? Nej. Det är en grej som kan liksom. Sakta ner musik på ett väldigt konstigt sätt. Aha. Det är inte bara att det blir slow motion så här utan det behåller samma tonläge liksom. Aha. Men det går långsammare. Samt när man proud. nej okay. ja, jag, jag, liksom, jag ska visa dig. Jag slängde in den här vaggvisan i Paul Stretch Aha. och då låter det så här. Åh. Oh. Vad det är kyrkligt. Eller hur, det låter ju som Vi har samlats här ikväll För att hedra minnet av Benjamin Som sköts till döds När han Blott bara skulle sova Ack, världen är ond Världen är orefin Ja, sköt prästen själv också <laughs> Ja, det verkar så Ja, ja Ja, ja, ja. Ja, men, jättehemskt Paul Stretch i alla fall Vad kul grej uh, Det är en väldigt speciell sak ja. uh, Och jag har Gjort en till grej med Paul Stretch Bara för att visa ytterligare Kommer du ihåg när vi gjorde våran Muse-låt, det var kanske tredje avsnitt mm. ja, Iva Ja mm. Nej. Det är ju Mew-låten Det var ju Muse. nu var det Muse Ja, muslåten. Ja, just det. Den låter så här om man sakta ner den. Vi har samlat här. För, allt låter ju kyrkligt nästan. För att ta farväl av bandet mus. Ja. Vad spännande då, för det låter ju rätt intressant. Jag kan inte riktigt förklara vad det är för någonting heller. Det är inte att det blir slow motion Utan det är att han liksom ja, sträcker ut Hur blir det på en vanlig dialog då tänker jag Oh det har jag inte provat Nej. Jag får prova det ja, får prova det Men det får jag göra i Säg någonting så sträcker jag ut det då <clears throat> Men säg någonting jättefort i så fall Jättefort Säg någonting jättefort i så fall Ja nu har jag sagt det Och nu drar jag ut det Ja Vad oh, jävlar. Ja. Ja, vi hörde inte det nu. Nej, men jag kan inte hjälpa. Ja, det där hör bara Thomas framtiden. Uh, det är spännande att höra. Ja, det där får ni lyssna på kära lyssnare när och, vi lägger och in Anton. det. Ja men det var ju det var intressant. Det, var, det, var det kan man söka på Youtube. Sök mm. efter Paul Stretch och till exempel eh, vilken låt du än kan tänka dig. Då finns den säkert där också. Alltså, Så är det, det är som ner. ett forum liksom att man kan söka. Ja det finns massor. Gör om olika. din favoritmusik till gospel typ. Ja och det låter som änglarna sjunger Frikyrklig musik. Mm. Ja intressant. Ja, oh, jag är så jävla Ursäkta Thomas, jag är så trött Och sliten och väderbiten Ja, alltså, det är jag, jag också Ja, jag, bara När man ställer sig upp Naken på natten Man är alldeles varm i kroppen Och tittar ut, och trafiken är oändlig Men man vänjer sig Man vänjer sig <skratt> När man ställer sig upp på natten Och tittar ut på trafiken Och den är alldeles oändlig Det är varmt det rinner svett, den svanskotan. Du vet inte vem du är. Det enda du vill är att lägga dig på sängen och sova. Men det går inte. Det är så jävla varmt. Jag klarar inte det här längre. Det där är ju fan fantastiskt. Ja, fan jag miss... ja, vilken jävla kul grej. Jag, ja, jag missbrukade nog <laughs> de här pistolskotten alltså. Men... ja. Nej, de kommer aldrig mer tillbaka. Jo, jag tror att Jämnt. de har spelat ut sin roll nu. <skratt> oh, Gud, jag är sjuk också. Är du sjuk? Du smittar väl inte? Nej, jag har ju pollen. Ja, pollen smittar inte. Smittar döda människor. Ja. <skratt> Nej, vi måste försöka få någon styrsel på det här nu. Hur du, inte kommer vi spela in någon mer liksom, på den här Vagvise-låten- vad kan man göra? Man kan inte lägga trummor och bas och elgitarr på den liksom. Jag tycker, jag tycker den är komplett som den är. Jag adderar ju min lilla vaggvisa tänkte jag säga. Ja. Det bidrog jag med. Ja men vi, vi får ha en sån här lite lugnare variant ja. av podden också. Ja men jag tänker det. Jag tänker det är ändå kul och outforskat element mm. ändå med vaggvisa. Det kommer jag inte ens på att man kan. Nej. När du hör det här ljudet... Eh, vadå? Ja. Nej, fick... När du hör det här ljudet Nej men vad fan Använd pistolen igen ja, då? Då? Ja, När du hör det här ljudet Är det dags att vända blad <laughs> Okej nu ska vi sluta med den Nu bara... är vi färdig med den nu? Jag fick ett infall Men ska vi avsluta med en ny programpunkt Som jag kallar för eh, Top 3 Top tre. Ja, den där jingen känner jag igen. Ja, vi, jag har återanvänt den. Den är ju bra. Ja. gaminglistan, game -rating list. Vi hade en, precis, just det. Men nu är det topp tre, gingen istället. Ah. Har du en eh, topp tre-lista, Anton? Äh, ja. <laughs> nu, var ju lite, nu satt jag dig på pottan här, för du, jag har, inte ens, du har inte ens fått möjlighet att förbereda dig. Äh, äh, jag hittar ju på den här programpunkten nu. Okej, okay. äh, Top tre... Eh, top. Jag, jag har en topp tre lista då Va, Vad är din topp tre? Eh, saker som är goda men låter äckliga Ja ah. eh, På tredje plats jag hade... Nej vänta fel <laughs> <laughs> På tredje plats Jordgubbar Ja ah, det fanns sant alltså. Det låter ju inte som något man vill äta Nej. Men det är jättegott Det är jordgubbar ja, ja. Mm. På andra plats Gubbröra. Ja, oh, vem vill ha en röra med gubbar i? Ja, oh, kallar det för skagenröra eller du, någonting? Det är istället? lite inne på gubbar här. Tänker, oh, jordgubbar ja, men... och gubbar gubbröra. Oh. Och på första plats över saker som är goda men låter äckliga. Mormorshosta. Du vad vet den här. Ja men den här vaniljkrämen som man finns i äh, bullar men fy liksom. Fy fan, vad ja. ord. Ja, jag är ledsen att jag har lärt dig det nu för jag kan inte äta såna där vinerbröd och grejer för att folk kallar det för mormorshosta. Mormorshosta, det är det är här klägget i mitten? Jajamän, ö, ö. Ja ja äh, men. gud, vad äckligt. Det kan jag inte jag äta något vetelängd mer i alla fall. Nej, jag kan ju glömma det. Äh, fy fan. Ja, det där är alltså ledsen över att det existerar i mm. universum. Mormorshosta. Mm. Ja. Har du en egen topp tre-lista, då kan du ju gå med i skäggsoppe på Facebook. Mm. Ja, du hörde rätt. Skäggsoppe-klubben on Facebook. Och där har vi lite olika lister. Vi har listat bland annat saker som brinner. Mm. Majbrasan vet jag var med. Mm. Jag tror det var på tredje plats. Ja, jag kommer inte ihåg. Det är mm. du som gör dem där. <laughs> ja, det... Gå in och kolla. Det finns massor av sådana. Det finns massor av bränder. Ehm. Um annars så behöver vi ju mer såna här låtar att eh, arbeta med helt enkelt. Ja, ja, mer musik för guds skull, mer ljudklipp eller t-shirt logotyper eller ja, men vad, vad, skicka in vad som helst. Hur kommer man åt den här dropboxen då? Ja, Kolla på Facebook. Ja, jo. allt finns på Facebook. Allt på finns på sociala medier. Och har du inte Facebook så står ju även en massa länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Ja. Det kommer upp en hemsida snart också. Ja, våran hemsida. Men Nej, vi kan inte avsluta en? Jag är ja. lite ny med de ja. här knapparna. Hemsida is coming. Jaha, var det allt? Ja, tack för mig. Jag måste <skratt> gå på toaletten nu för det här går inte längre. <skratt> ja, men fan vad smidigt det gick. Det är ju smidigt. Du, vi har ju för fan tid att spela in ett äh, extra avsnitt till patrons. Ja, men det måste nu. Ja, då gör vi det. Och så ritar vi något fint. Ja.